Slavoslovia a 114-a Acelor desăvârșiți că Tatăl Ceresc pentru rod. Aleluia slavă ție Tatăl Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin bobul de greu care își aduce rodul, dacă este îngropat, cum să te slujim și să te slăvim prin fiul tău ne Aleluia slavă ție Tatăl te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin via cea de rod înbelșugată a Bisericii Ortodoxe, cum să te slujim și să te slăvim, neînvățat! Aleluia, slavă ție, Tatăl bin și-ți mulțumim, fiindcă prin măslinul care își aduce rodul său neîncetat, cum să te slujim, să aducem în roadă și să te slăvim, prin aleșii tăi, neînvățat! Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, și-ți mulțumim! fiindcă prin curăția ca floarea de ceași a Maicii prea curate, rodul nostru l-ai binecuvântat și cum să te slădim aducându-ți roada noastră ne-a învățat. Aleluia slavă ție tatăl celeste iubim și smuțumim, mulțumim, fiindcă prin teiul ce rodește mierea și parfumul neîncetat, cum să te slujim și să te slăvim cu slujbe și rugăciuni ne-ai Aleluia Slavă, ție Tată, cele stăi bine și mulțumim, fiindcă prin râvna furnicii, care lucrează neîncetat, învățătura slujbei tale ne-ai dat. Și cum să te slăvim cu faptele noastre, neînvățat. Aleluia Slavă, ție Tată, cele stăi bine și mulțumim, fiindcă e scusința al binei, care adună mierea neîncetat. Cum să te slujim și să te slăvim cu rugăciuni și fapte bune, neînvățat. Aleluia, slavă, ție, tată Celes, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin mielușeaua acea blândă, care mielul cel sfânt ți-a închinat, cum să te slujim și să te slăvim neînvățat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin trandafirul cel ceresc, al sfinților Puteri Cerești, care zdăruiește smirna și tămâia curcubeului stavei, cum să te slăvim și să te slujim neînvățat. Aleluia slavă ție, Tată celeste, iubim și mulțumim, fiindcă prin sfintele tale taine, sufletele noastre în lumină le-ai schimbat și prin harul Duhului Sfânt, cum să te slujim și să te slăvim, ne-ai învățat.